Третій зліва двері стукає, отримує запрошення жіночим голосом і опиняється в кабінеті чи, скоріше в залі, зі страхітливо високою стелею. Вони сидять за робочим столом і довго говорять. Журналістка упихає йому до рук прес-релізи, вносить його ім'я у список пулу, розлого і багаторазово переказує програму поїздки, широко усміхається і заглядає йому в очі. Бранко поволі тягне зі злянки ананасовий сік, у нього важніють ноги і голова, ніби вони ведуть світську бесіду, а вже кілька годин смертно пиячать. Він все хоче сказати, що згоден, що їде, що добре, все затямив, але співбесідниця повторює те саме знов і знов, лягаючи грудьми на стола, у невисловленому прагненні розтопити цю єдину перепону між ними. За вікном повільно осідає темрява, по склі тече, бо на дворі все ще зимно, а в кімнаті тепло, і потріскують розсохлі меблі. Бранко ніяк не може зібратися з духом, щоб встати і пити, тому врешті-решт йому доводиться підвестися і пити з журналісткою до редакційної конференц-зали, аби проглянути там фотозвіт із попередньої поїздки. Таких скрипучих дверей він давно не бачив. Поки вони прочиняються із протяжним стогоном і поки не спалахує світло, Бранко встигає побачити посеред зали Темний, довгий стіл. Перше враження таке, ніби він заглядає у спорожнілий морг, наскільки концентрований траур висить у кімнатному повітрі. При світлі стіл виявляється виробленим з чорного мармуру. Бранко спирається долоною на нього і всотує холод, поки журналістка – видовбує із заскланої шафи теку з фотографіями. Він жахливо втомлений, мусить константувати сам для себе, хоча зазвичай не звертає на це уваги. Присівши на край столу, Бранко апатично перегортає половину знімків, поки серед портретів групових та індивідуальних не починають траплятися карпатські краєвиди. Наступну порцію кадрів він розглядає дуже уважно, прикусивши кінчик язика. Тим часом журналістка тихо пересувається залою від шавки до шавки, шукаючи ще одну теку. Врешті опиняється біля дверей і абсолютно безгучно зачиняє їх на ключ. Лише в останній момент замок клацає і звук розлунюється у пустому приміщенні. Бранко обертається на звук, підскакує, ніби вжалений. Журналістка повільно підходить ближче і ближче, виймає з волосся шпильки, простягає до нього руки, щось шипоче і робиться не вловимо схожою на гоголівську панночку, що встала з А Бранка вже навіть не має сил, щоб чинити гідний опір. Вона обіймає його за шию і цілує. Він затримує дихання, аби зберегти в легенях трохи свого власного, без її запаху повітря, тому що до закінчення цілунку заледве не вмирає від асфіксії». Звільнивши рота, він часто швидко хапає повітря і журналістка сприймає це як першу ознаку збудження. І підписує Бранкові смертний вирок. Її руки лягають йому на груди і настільки легко і швидко розтібають поламаний зіпер куртки, що Бранко розуміє це все – він міцно заплющує очі. Мармур навіть під його спиною залишається холодним. Вони кохаються на столі. Бранка розкладено, горі лиць. Він розгоблено думає, що такої химерної кампанії ніколи б не спромігся вигадати сам. Йому здається, що вони ліліпути, які видряпалися на скелю на краю світу, що він вже... Не зможе самотужки зістрибнути зі столу, якщо колись таке вирветься логіку журналістки. У принципі він може зрозуміти, але чому саме з ним і саме тут, і тоді як він стрімко втрачає рештки вітальної енергії? Попри його виснаження і розгубленість, їй дається добитися від нього потрійного ефекту. Бранко ж в цей же час думає, а якщо він дійсно так привабив цю